Ion Luca, partea a patra. Infirmitatea capitală a lui Ion Luca nu era însă neurastenia, ci orgolul. Nu era vorba de mândria acelei drepte conștiințe de sine pe care orice caracter lucid o poate avea și care până la urmă nici nu-i stă rău. Nimeni nu poate să tăgăduiască legitimitatea unei astfel de semeții, în afară de cazul în care oamenii încep să confunde orgoliul cu simțul demnității, mai ales în epocile când acesta din urmă se degradează. Personalitatea lui Luca era devastată de un orgoliu radical, care însemna mai întâi supraevaluarea propriului său geniu și apoi negarea totală a altor valori. Eu sunt cel mai mare dramaturg al României, era expresia lui cea mai concesivă, pe care era gata să-i o Adevărata lui convingere însă era că el este singurul dramaturg al României, întrucât toți ceilalți nu erau decât niște impostori. Negarea începea, firește, cu contemporanii și, în primul rând, cu aceea pe care îi acuza că îi se ațin pe toate drumurile și, datorită influenței lor, îi blochează accesul pe scenă. Victor Eftimiu, Aurel Baranga, Mihail Davidoglu. Celui din îi atribuia gelozie. Despre cei din urmă credea că nu pot să-l ierte pentru faptul de a fi scris salba reginei. Când pe la începuturile prieteniei noastre i-am spus că ambiția mea ar fi să fac din dute vreme vino vreme un poem dramatic mai bun decât în șirte mărgărite, a avut un acces de furie și m-a țintuit la stârpul imbecilității. Cum îmi puteam permite o asemenea comparație și mai ales cum îmi puteam lua o nulitate drepte talon? Pe viitor Eftimiu l-am cunoscut cam în aceeași perioadă, când m-a invitat să-i fac o vizită în frumoasa lui casă de lângă Cismiciu, în a care curte i-am văzut și faimosul bust al unui clasic în viață, sceptic în ce privește recunoștința posterității. Invitația îmi fusese transmisă printr-o călugăriță care, după cât am înțeles, se ducea destul de des în casa soților Eftimiu. Multă vreme n-am știut de unde și până unde avea el astfel de legături, până într-un târziu când am aflat că una din surorile agepsinei Macri se număra printre monahiile și chiar printre starețele Agapiei din generația acelor boieroice ce și-aduceau în chinovie nu numai mobila și banii de acasă, dar și tabieturile de după amiază, cafeaua și tabinetul. Eftimiu era un cozăr de mare clasă, dar nu mă lăsa străin nici de impresia că e un pozăr. Firește, mai tot timpul a vorbit despre el, despre cărțile și colecția lui de tablouri, despre faptul că are o teribilă poftă de lucru și că scrie sonete. Ajunsese la câteva sute, avea de gând să atingă Mia și alegând din maldărele de foi înnegrite cu slovă, printre care se rostogoleau risipite tot soiul de stiloul, pixuri și creioane, mi-a citit la repezeală unul sau două, vreo treizeci sau patruzeci. Informat că scriu, mi-a oferit răgazul de a spune și eu câte ceva despre modestele mele încercări, fără să-i ascund că, de vreo 12 ani, tot lucram și nu mai ispraveam un poem dramatic ce se voia mai mult decât o ferie, și ceva asemănător lui Pir Gint. Nu eram pregătit să-i citesc ceva și nu-mi dădeam seama dacă destinuirea mea l-a încântat sau ea pricinuit o ascunsă curiozitate. Și una și alta puteau să explice dorința lui imediată de a-mi întoarce vizita. Pur și simplu m-a poftit în mașină și i-a poruncit șoferului să ne ducă la mine acasă. În timp ce urcam de dealul Patriarhiei, dinspre Piața Unirii a zărit tur la Parlamentului. Uite acolo, mi-a zis, sub cupola aceea am ținut odată un discurs înverșunat, o filipică la adresa burgheziei decadente și putrede. Astăzi, cred că ea care mă ascultau atunci, dacă m-ar vedea, mi-ar râde în nas. Atât a fost de ajuns pentru ca insul să-mi displacă, victima ce se lăfăia într-o mașină a Academiei, anume și permanent la dispoziția lui, și care, slavă Domnului, se bucura de cele mai înalte onoruri și demnități. La mine acasă mi-a cercetat cu atenție biblioteca, a sorbit un pahar de vin și mi-a ascultat colegial cele două-trei poezii și cele câteva fragmente din poemul dramatic. S-a declarat deschis unor contacte viitoare, m-a poftit să-i bat la ușă ori de câte ori aș dori să-l văd, dar nici azi nu știu precis de ce, Eftimiu a fost unul din oamenii pe care nu m-am îndemnat să-i cultiv. În 1957 și-a adus el aminte de mine și mi-a trimis o invitație la piesa Dr. Faust Vrăjitor. Spectacolul însă era departe de ceea ce ar fi așteptat publicul de la Victor Eftimiu. Cu toate străduințele Marietei Sadova de a da viață textului în decorurile lui Liviu Ciulei, cu toate eforturile unor mari actori ca Agepsina Macri. N. Brancomir și Emil Bota, reprezentația lângezea de la tablou la tablou, iar cortina ultimă a căzut pe un final atât de incert, încât spectatorii, neștiind dacă trebuie să plece ori să mai stea, nu s-au ridicat decât după ce un plasator le-a făcut o politicoasă recomandare. Poftiți tovarăș că s-a isprăvit. Nu am avut curajul să simulez satisfacția, și să-i adresez autorului fericitările de rigoare, așa încât m-am strecurat din sală fără ca el să mă observe. Peste o vreme însă, după ce am ascultat la radio o nouă și repetată emisiune cu înșirte mărgărite, nu m-am putut abține de a-i da imediat un telefon plin de sinceră încântare și entuziasm pentru frumusețea limbii și armonia versurilor. Peste un alt număr de ani, în 1972, venind din străinătate pentru câteva săptămâni în București, am aflat că e bolnav și m-am dus să-l văd. Era în pat, rezemat pe un malder de perne, îngrijit și alintat de câteva tinere care se tot învârteau pe lângă el și nu-l scoteau din maestrele, ce mai doriți, maestrele, o linguriță de miere, dar puțină apă, maestrele, avea pofta de vorbă. Am discutat despre multe și despre toate, a depănat amintiri și aflând că îmi pregătesc dosarul pentru intrare în Uniunea Scriitorilor, mi-a dat și el o recomandare după cele ale lui Al Rosetti și Marin Preda. Dacă nu m-am apropiat prea mult de Eftimiu, nu am putut pune aceasta pe seama prieteniei mele cu Ion Luca. Mai întâi pentru că întotdeauna am înțeles ca relațiile mele sociale să nu fie cenzurate nici de amici, nici de inamici și în al doilea rând pentru că negările lui Luca erau în cea mai mare parte gratuite. De-a lungul uceniciei mele literare, piesele lui Victor Eftimiu m-au învățat ceea ce în niciun caz nu-mi putea oferi autorul Raccheriței, modelul unui vers dramatic limpede și fluid, cu ultima călcătură pe greutatea replicii. Luca mi-a mărturisit odată că hotărârea lui de a scrie teatru în versuri a avut un mobil exterior, Prima lui piesă, Iuda, devenită mai târziu salva reginei, fusese acceptată de Teatrul Național din București, cu condiția de a-i se face unele modificări. Îmbunătățirile minore au fost operate din oficiu de către G. Ciprian, care era membru în comitetul de lectură și care a devenit astfel coautor, încasând și jumătate din drepturile bănești. Tras pe spoară, autorul s-a decis ca de aici înainte să scrie în versuri, pentru ca oricine va mai pretinde vreo modificare să fie obligat să vină tot la el. Firește, motivare puerilă pentru un dramatur care debutează la 40 de ani, fără să fi făcut un singur vers în viața lui și care își propune cu toată seriozitatea să-și domine epoca și să intre în eternitatea panteonului literar. Luca a alcătuit mai întâi un dicționar de rime, A lui Eminescu nu era bun de nimic, și a atacat apoi o carieră de poet dramatic fără vocație, ceea ce explică versificația lui Greoaie, bolovănoasă, forțată cu perechi de rime care nu se repetă în toată întinderea lucrării, contabilitate nu numai gratuită, ci și ridicolă. Povestea cu Ciprian am primit o așa cum mi se relatase, ca pe un mic capitol de istorie literară, Dincolo de orice evaluări morale, într-o bună zi trecând cu Luca prin piața Amzei, acesta l-a întâlnit pe omul cu mârțoaga, purtându-și sacoșa pe braț, după zarzavaturi. Și-au strâns mâinile și au schimbat câteva cuvinte ca niște vechi cunoștințe, fără nicio urmă de resentiment. Dacă povestea va fi fost adevărată, timpul o domesticise. În prezența lui Ion Luca, nu puteai pomeni nici măcar numele lui Victor Eftimiu fără ca el să facă alergie. Dar nici el nu putea să-și debiteze inepțiile despre nulitatea absolută a celorlalți dramaturgi, fără să-și atragă ripostele celor doi prieteni, mai întâi aspre, după aceea ironice, pe măsură ce îi zbuteau să-l cunoască mai la adânc. E limpede că un orgolios detalia lui Luca nu poate avea simțul umorului, dar îl provoacă la cei ce îl au, chiar în împrejurările cele mai grave. Luca ne anunțase odată că vine la București. Îl așteptam la mine, eu și Teodosiu. A sosit, palid, a bătut, sfârșit, cu vânătăi pe față și cu urma unei subițe de sânge la colțul gurii. S-a prăbușit pe canapea și ne-a povestit că în tren fusese invitat și apoi somat de un ofițer să-i cedeze locul, somație căreia el i-a rezistat pe bună dreptate, întrucât avea bilet chiar pentru acel loc. Povestind, Luca începuse să plângă. Refuzul său și un scurs schimb de cuvinte fuseseră întâmpinată de furia intrusului, care le-a forțat să se ridice și l-a scos afară în pumn. Călătorise pe culoar, în picioare și pe deasupra umilit. Îl ascultam în mărmuriți. Apoi el a încheiat printre suspine. Uite ce am ajuns, eu, eu, geniul dramaturgiei noastre naționale, să fiu bătut de un gradat pe puncte de un analfabet. O asemenea întâmplare, câtă vreme presupune conflictul dintre doi călători, unul onest, iar celălalt abuziv, nu poate stârni decât indignare și compasiune. Dar de îndată ce unul din termeni devine prin autodefinire genul dramaturgiei noastre naționale, reacției nu-i poate rămâne străin umorul. Deși cu tremurați de revoltă, eu și Teodosiu ne-am pomenit schimbând zâmbete cu înțeles, probabil prelungite, de vreme ce Luca l-a interceptat și rănit încă o dată de nesimțirea prietenilor săi, s-a năpustit ne cu reproșuri violente. Le-am împăcat foarte greu, năpustindu-ne la rândul nostru cu o ploaie de invective la adresa analfabetului din tren. Pentru Luca, nu numai contemporanii săi erau nuli, ci și și lor. Nu era cruțat nici caragiale. Ce caragiale dramaturg? Voi nu vedeți că toate personajele lui vorbesc la fel? Singurul față de care se arăta concesiv era Shakespeare, al cărui urmaș direct și întregitor se considera Întâlnindu-mă într-o zi cu Lucian Teodosiu, acesta a foarte amuzat, mi-a șuierat un catren pe care îl pusese în circulație, mi se pare, Gabriel Drăgan. Ion Luca, cel cumplit, în Shakespeare s-a târnosit, dar înveselit, Shakespeare zise, popo, hai sictir. Imediat însă a avut grijă să mă prevină, să nu cumva să o scap față de Luca, sigur la rucide. Provocat de mine în lungi și interminabile discuții, care deseori degenerau în certuri, Luca mi-a declarat că negarea celorlalți trebuie să fie principiul de bază al celui ce vrea să se realizeze pe sine. Era greu însă de spus unde se sfârșea principiul și unde începea convingerea. Luca se lua în serios și pretindea să fie luat în serios. Tăgada lui nu se limita doar la dramaturgi, ci demola și statui din alte grădini literare. Despre autorul poemelor Luminii nici nu discuta. Blaga era pur și simplu plagiatorul lui Nice. De Ion Barbu râdea cu spume, «Ca să vând acelor case, ca să... case, Ha <hăităvă> ha, auzi tu, ăsta e vers!» Pe arghezi îl gruța. Era mândru că maestrul scrisese despre el, deși părea destul de indispus că acesta văzuse în literatura lui mai mult o promisiune decât o împlinire. Dar opinia care îl făcea pe Luca, de-a dreptul odios, era aceea despre Eminescu. După el, Eminescu nu numai că nu era cel mai mare poet al românilor, dar nu era deloc poet. Avea memoria populată cu tot felul de mărunțișuri, imperfecțiuni minore care, în definitiv, pot fi depistate, dacă le cauți cu lumânarea, în opera oricărui scriitor de geniu și le servea în conversație cu o plăcere diabolică. Voi vreți să spuneți că ăsta e versul unui poet? Și se duc ca clipele, voi n-ați auzit cacofonia? Alta și mândră în toate cele, hă h mândră în toate cele. Și făcea cu ochiul anerușinare și scotea alte și alte exemple din opera Emine și Iana, antumă și postumă, părând că nu mai lasă din ea piatră peste piatră. Am asistat odată, stupefiat, la o asemenea discuție fioroasă între el și Sterie Diamandii, la vremea când Luca încă mai avea camera mobilată de pe strada Occidentului. Diamandi, ca profesor de limba română, se considera de-a dreptul ultragiat și se lupta din răsputeri să răzbune ofensa ce se aducea întregului popor român. Temperament de macedonean, puțin i-a lipsit să nu-l ia pe Luca la bătaie, L-a înjurat birjărește și s-a jurat că nu-i mai calcă niciodată pragul. S-a ținut de cuvânt. Cei ce au izbutit cu timpul să-l cunoască mai bine pe Luca, nu-l mai luau în serios și treceau peste și lui, expediindu-le cu câteva replici ironice. Era singurul tratament ce i se putea aplica. De altfel, Luca era în conversație o pradă ușoară. Simțind aceasta, se refugia în domenii de cultură la care știa că interlocutorii nu au acces. Într-o seară, la mine, am angajat amândoi o lungă discuție despre cântarea cântărilor și anume dacă celebrul poem de dragoste trebuie limitat la o interpretare literară sau înnobilat și cu una alegorică. Luca era pentru prima formulă, eu pentru cea de-a doua. Simțindu-se tot mai subred, el și-a strămutat argumentația în terenul juridic, unde era doctor. Orice lege nouă o abrogă pe cea veche. Ești un ignorant, mi-a strigat el în cele din urmă. Mă mir că bătrânul te mai ține pe lângă el în halul ăsta de incultură. Cum crezi tu, mă, că ai să ajungi scritor dacă n-ai studiat dreptul? Numai științele juridice îți oferă cheia existenței, a sufletului uman, a societății. Hu, nu te dragul literaturii, ci de acela al unei viitoare discuții. Mi-am procurat tratatul de drept penal al lui Don Gorozii, și l-am mistuit în câteva săptămâni. Cu aceasta, mi-am căpătat încă un ascendent în fața năbădăiosului meu prieten. Din nefericire, eu l-am cunoscut pe Luca la vremea când el, probabil prin sentimentul suficienței de sine, renunțase la informația curentă și nu mai citea. Mult mai tânăr decât el, tocmai atunci îi descopeream cu creionul în mână pe Clodel, Anuil și Girodu, puțin mai târziu pe Beckett și Ionesco și eram dornic de ample și repetate dezbateri pe marginea operelor lor. În lunile și lunile de zile cât a locuit la mine, Luca nici măcar nu i-a scos din raft, îi nega din principiu. Altfel se voia mentor și începuse să mă agaseze cu lungile lui dizertații despre tehnica unei piese de teatru. Firește, am avut și de învățat. Depildă grija ca într-un text dramatic destinat oralității să fie evitate acele cuvinte sau vecinătăți de silabe care, ajunse de pe scenă la galerie, pot suna altfel, uneori de-a dreptul catastrofal în urechile spectatorilor. Dar că o piesă trebuie bine legată, că-ți crapă creierul până găsești soluția unei situații, că un personaj se caracterizează nu numai prin ceea ce spune, ci și prin ceea ce face, etc., etc., erau principii elementare pe care presupuneam că le știu pe unele din lecturi, pe altele din instinct. În una din serile noastre de la Vatra Dornei, după ce citisem ca de obicei în familie, cele mai proaspete pagini din Miorița, Luca s-a lansat într-o nouă și lungă lecție despre prezența metaforei în textul dramatic, în sensul că aceasta trebuie să fie limpede, ușor receptabilă, deoarece textul curge repede, iar spectatorul nu are timp ca în lectură să zăbovească asupra figurilor de stil. Toate spusele lui erau drepte, erau frumoase, erau și știute, se spuneau pentru a suta sau a mii oară și la un moment dat nu l-a mai putut răbda. Maestre, nu-ți dau voie. Dumneata nu ești calificat să dai lecții despre limpezimea metaforei. Dumneata care îl împotmolești pe bietul spectator și cititor, în cele mai obscure încălecări de imagini. Nu-ți dau voie. Cum? Eu? s-a zbălit maestrul, gata să mă ia în gheare. Lasă-l, domnule, l-a oprit Teodosiu deja amuzat. Lasă-l și pe el să spună că tu ai vorbit destul. Iată, maestre, am continuat cu calm, am să-ți dau un singur exemplu, din sutele pe care le-aș putea aduce. În piesa Amonra, Monra, dumneata ai pus în gura actriței Sud, când ea îi se adresează regelui Amenhotep, următoarea replică. Cum să cumpăn ce-i scris? Scrisoarea ieftină, ori scumpă în cântarul vremii iar cântarul ei din cuiul veșniciei, cum să-l iei? Acum, spune-mi dumneata maestre, dacă această replică e menită să-ți ilustreze teoria. Cum? Foarte interesant, a sărit Teodosiu, pus pe hărțuială. Ea mai spune o dată, că eu n-am înțeles nimic. Ce s mai spun, domnule? Maestrul a găsit de cuvință să o reproduci în fruntea volumului Drept Moto. Uite cartea acolo, ia-o și citește. E ușor de închipuit savoarea discuției care a urmat, mai ales după ce s-au amestecat și cu coanele cu igneli, hohote și trageri cu ochiul de o parte, mujete cu furie de cealaltă și în care principalul rol l-a avut verba lui Teodosiu. Asta e o metaforă genială, striga Luca, desigur cu seriozitate și convingere, una din cele mai subtile din toată literatura universală. Tocmai de aceea intervenea perfii Teodosiu, Fiindcă e genială, vreau să o înțeleg și eu. Las la o parte că prin scrisoare autorul a vrut să spună scrisul, deși spectatorul în mod sigur va înțelege scrisoarea care se pune în plic. Dar mă rog să trecem peste asta și să revenim la metaforă. să demontăm termenii, să o analizăm. Deci, cântarul vremii în cuiul veșniciei. Cântarul vremii, mă rog să zic că l-am priceput, dar cuiul veșniciei, cum vine asta măluca? Dacă cuiul e veșnicia, și e normal să fie așa, dat fiind că vremea asta agățată de el, atunci în ce anume e el bătut? Într-un perete, nu? Atunci peretele în care e fixată veșnicia, ce e? Dacă încă peretele e veșnicia, cum s-ar părea mai normal, iar cântarul e vremea, atunci ce e cuiul? Prins la colț, Bietul Luca a încercat din răzputeri să se salveze din plasă. Până la urmă, s-a refugiat, dar nu într-o nouă demonstrație, ci în camera lui, unde știam toți, avea să-și întindă cărțile și să-și facă paciența. De atunci, celebra metaforă a devenit un fel de cal de bătaie, aproape zilnic, mai ales la îndemâna lui Teodosiu. De câte ori Luca mai încerca să ne piseze cu lecțiile lui de estetică, acesta i-o scurt, ia, lasă-ne, la cu cuiul veșniciei. A trecut vara. A venit toamna. Mă aflam la mine, la București. Într-o seară primeam opera lui Victor F. Timiu, în mai multe volume, restituită de un vecin căruia eu împrumutasem. Amintindu-mi că de mult nu mai umblasem prin ele, înainte de a pune cărțile în raft la locul lor, le deschideam una câte una și citeam la întâmplare unul sau două fragmente. La un moment dat, ochii mi s-au oprit pe o pagină și o scânteie de avolească mi s-a aprins în cucet. Am pus luagă și l-am chemat de îndată pe Teodosiu. Maestre, cred că de acum pute pune la cale răzbunarea. La începutul iernii a venit Luca în București. Teodosiu, ca de obicei, nelipsit. Am pândit un moment bun și, într-o seară, Lucian l-a provocat la o nouă discuție în reluare pe niște teme vechi care se cereau chipurile elucidate. Când amicul nostru s-a înfierbântat de-a binelea cum era obiceiul în contradictoriu, am intervenit eu. Lasă-mă, domnule, dumneata vorbești de originalitate? Dumneata care ești un plagiator?" Trăznit ca de măciucă, Luca a pălit zbierând. Nu ți-e rușine, mă? Eu plagiator?" Da, dumneata, am continuat eu calm și am scos două cărți din raft. Uite, aici e piesa lumitale a Monra, în care ai folosit o metaforă cu iul veșniciei. Iar încep cu asta?" A sărit el. Te rog să mă lași în pace." Nu." Nu încep eu, a început-o altcineva. Iată aici Cocoșul Negru de Victor Eftimiu. În actul 3, la pagina 106, se poate citi negru pe alb cu iul veșniciei. Ei, ce zici? Imposibil, a el galben ca șofranul. Mai sunt obligat să arăt, am continuat eu imperturbabil, că piesa Cocoșul Negru, cel puțin în ediția pe care o am eu, a apărut în anul 1920, iar amonra în 1943. E clar? L-am lăsat apoi pe bietul om să sunghită și să se jure că el nu e capabil de un plagiat, că onestitatea literară e legea lui supremă, etc., etc. Bine, i-am întins eu o punte. Ești prietenul nostru și trebuie să te credem. Se poate să fie vorba de o falsă memorie. Mă rog, ai citit piesa lui Eftimiu sau ai văzut-o la teatru sau ai ascultat-o la radio, iar metafora care nu e chiar de toate zilele, ți-a rămas undeva în cutele subconștientului și a ieșit la suprafață tocmai când dumneata scrieai replica Agriței Hacepsut. Asta îi se poate întâmpla oricui. Ne dându-seama că îi oferisem un colac de salvare și adânc rănii de asocierea numelui său cu acela a lui Eftimiu, s-a jurat pe ce are mai scump că el niciodată n-a citit, n-a văzut și nu a ascultat în penia asta de copoșul negru. Și de data asta suntem obligați să te credem. Am conchis eu, pregătind lovitura de grație. În cazul acesta, nu ne rămâne decât să constatăm că între dumneata și Eftimiu există un raport de congenialitate. E de la sine înțeles că asta l-a înfuriat mai cumplit decât plagiatul. Numai foarte târziu, după ce l-am luat cu binișorul și l-am îmblânzit, i-am declarat ritos. Să știi, domnule Luca, că n-am vrut altceva decât să răzbun pe Eminescu. Ar fi fost bănuit că toate aceste jocuri erau de natură să provoace traume în sufletul unui om complet lipsit de simțul umorului, suflet care, și așa, avea destule, pricinuite de repetatele lui insuccese. Nu am presupus îndeajuns, deși vedeam bine că Luca rămânea din ce în ce mai singur. Dar tot atât de bine știam că avea și darul de a-și pierde prietenii, că orgoliul său îi ofensa pe alții, mi-o spunea singur. Am avut ședințe la uniune, i-am cerut socoteală lui Baranga, el s-a legat de mine și atunci le-am stâlpit cu degetul și i-am spus Când o să devii și dumneata dramaturg, atunci să vorbești. Vai maestre, mi-am frânt eu mâinile. Cum ai putut spune una ca asta? Numele lui Baranga se răsfață pe toate afișele. Piesele lui au un mare succes de public. I-am spus-o în față că nu e dramaturg. Și crezi că te va ierta? Hai, da-de! Multe și hotărâtoare neajunsuri se trăseseră din aceea că el își traducea conștiința de sine în bani de la edituri și teatre predindea tarife speciale, la măsura genului său și în anii din urmă era contrariat că nu-i se comandă piese una după alta, pe care le-ar fi scris imediat pe orice temă, într-o imensă disponibilitate. În vara lui 1952, când l-am întâlnit pe Victor Papilian la Vatra Dornei, l-am întrebat dacă n-ar vrea să-i facă o, o vizită lui Ion Luca. Nu, dragul meu, mi-a răspuns. Luca e un mare talent, dar ca om e imposibil. Când eram directorul naționalului din Cluj, i-am jucat morișca, după părerea mea, o comedie tot atât de bună ca și ultima oră, dar nici nu-mi filipase în bine repetițiile că autorul a început să mă piseze, să-i dau avans peste avans, uneori cerând sume ce depășau rețeta prezumată pe întreaga stagiune. Ei bine, m-am jurat că nu-i mai pun altă piesă. Din aceleași motive, îl repudiase și profesorul Al Roseti, care hotărât să-i publice întreaga operă în editura fundațiilor regale, asistată aparițiile după al cincilea sau al șaselea volum. Fără entuziasm, la adresa omului vorbea despre el și Ion Shahigian, după ce îi pusese în scenă, cu mare succes și cu girul numelui său, cel puțin două din piesele lui cele mai valoroase. Maestre I-am spus odată, nu știu că dușmani are opera dumitale, dar în autorul ei, sigur, are unul, poate că pe cel mai mare. m asculta fără să mă creadă. Nici eu nu mai insistam și eram din ce în ce mai puțin dispus să încurajez discuții pasionante. Mai degrabă cultivam zeflemeaua a tânărului obraznic care știe că babacul nu-i mai poate împiedica emanciparea. Ești o bestie," îmi spunea uneori. Bet sui me bet egg." Îi răspundeam surâzând cu un vers din Paul Valery, despre care eram sigur că el nu-l citise. Toate acestea însă îi se acumulau petăcute în suflet, iar eu nu-mi dam seama că paharul se umple. Ziua fatală s-a întâmplat în 1955, pe la începutul lui decembrie, într-o după-amiază la mine. Nu cred că l-am provocat, evitam de mult să mai comit astfel de păcate. Dar el a făcut ce a făcut și s-a lansat din nou într-o filipică asupra tuturor făcătorilor de piese pe care i-a tot ciomăgit și i-a căsăpit, până ce în jurul nu mai zăceau, ca într-un final de tragedie shakespeariană, decât leșuri sângerânde și supraviețuitori schilozi, dintre care nu lipseau Alexandrii, Caragiale, de la Vrancea, Davila, Sebastian și, bineînțeles, Eftimiu și Baranga. Văd bine momentul! El perora, agitat în picioare, eu l-ascultam amuzat dintr-un fotoliu. Indiscutabil, sunt cel mai mare dramaturg al României, a conchis el ca o sentință de arhanghel cu sabie. Asta e foarte adevărat, maestre, i-am replicat eu, calm, singura dumitale neșansă este aceea de a fi contemporan cu mine." Dacă aș fi știut că acestea erau să fie ultimele mele cuvinte rostite în fața lui Ion Luca, mi-aș fi retezat limba cu dinții înainte de a le fi dat drumul. Uitasem că preopinentul meu era complet lipsit de simțul umorului. Dacă aceleași cuvinte îi le-aș fi spus de pildă prietenului meu Radu Pătrășcanu, la acea vreme deja autor al unui volum de poezii, acesta mi-ar fi servit pe loc o contrareplică și mai tăioasă de care aș fi râs o săptămână. E ușor de imaginat, cred, gratuitatea cu care rostisem acele cuvinte, eu, ilustrul anonim al literaturii românești. Luca și-a pus de îndată paltonul și căciula și a ieșit fără să spună un cuvânt. Și dus a fost. Seara l-a trimis pe Teodosiu să ia valiza. Zadarnic a încercat acesta atunci și mult după aceea să-l aducă înapoi. Zadarnic a încercat profesorul Liviu Stan să-l înduplece. Zadarnic i-am trimis eu... O scrisoare plină de scuze și umilință. Luca nu mi-a iertat-o niciodată.